Pildere sau proverbele lui Solomon. Strigarea înțelepciunii. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu și înalță priceperea glasului? Ia se așează sus, pe înălțime, afară, pe drum, la răspântii și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărăsesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe carea nevinovăției pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu viseriile. O bârșie a înțelepciunii. Domnul m-a făcut cea din dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrările ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvare încărcate cu ape. Am fost născut înainte de întărirea munților, înainte de fidealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din fără fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au sășnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temerile pământului, eu eram meșterul lui, la lucrul lângă el, și în toate zilele eram desfătarea Lui Jucând neîncetat înaintea Lui Jucând pe protocolul pământului Său Și găsind mi plăcerea în fiii oamenilor Și acum, fiilor, ascultați-mă Căci ferice de cei ce păzesc căile mele Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți Și nu le pădați sfatul meu Ferice de omul care mă ascultă care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvăința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își mă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.